I nema boljeh pedagoga odovi ovi ibadeta koje mi sprovodimo u svome životu, vjerujte. Samo kad bi iskreno sproveli, kad bi iskreno došli, kad bi iskreno Allahu digli ruke, vidjeli bi. Jer ovo sve, pogled, sve su simboli koji nas na to upućuju. Kada dižemo ruke, u nas se raspravodi da li ruke dići više, dali niže, dali oko ušiju, da li se dodirnu slučajno hanefije uši i onda tu se samo oko toga nešto puši ljudi. Dobro je, bolam, više toga, Te da vidimo, šta znači ono kad ti kažeš Allahu Ekber, vidite, nije džaba. Svejedno, da li ti stavi ovde Allahu Ekber, ono kad učiš, da li ovde, da li ispod ušiju, da li iznad, da li niže, šta je ovde bitno, gledajte, Allahu Ekber. Kad kažeš Allahu Ekber, Allah najveći. Znači, ništa nema veće, bolje, veličanstvenije od njega. Znači, bacaš sve... I onda ti je samo Allah na umu. Ko od nas o tome razmišlja? Vidje, a svi smo, da li diži je prst, da li ono? Koje prste bola Nije nas Allah zbog toga. To je forma koju je poslanik Alayhi Salam činio u namazu i to je njegova forma. I forma ima svoju, svoje zašto. Naravno, treba, pridržava se te forme koju činio poslanik Alayhi selam. Ali ljudi zbog toga raspravljaju, vidite, da li te dižu ruke, da li nije. Nego ovdje, meram, kad dođeš pred Alayhi ti, dakle, bacaš ovo sve iza. Sve posrednike. Nema sekretara, nema sekretarice, nema prevodioca kad uđeš. I onda ulaziš u Allahu audijenciju. Ulaziš u njegovu rezidenciju. I njema nikom. Ni Čamila, ni Ramiza, ni babe. Nema kad se okriješ prema kjabi, ne, ne okriješ prema babi, nego prema kjabi. I onda to je njegova Allahova kuća. I onda ulaziš u njegovu rezidenciju. U njegovo vlasništvo. Ne? I onda sve bacaš za sebe. I tako kad bi klanjali namaz, vjerujte koja je razlika. Ili što bi rekao Hatim, Kada je klanjao ono straho poštovanja prema Allahu, klanjao, tako su ga ljudi bar doživjeli. I onda mu kažu jedne prilike, to je bio veliki pobožnjak i veliki islamski učenjak, kažu, hati me, nam Allah ti reci kako ti obavljaš namaz. A on kaže, ja kad dođem i stanem na mjesto gdje ću da klanjam, prvo se skoncentrišem. Znači, sada znam kome klanjam. Ne klanjam ni čamilu ramezu, ne klanjam ni za interes, ni za pare, nego klanjam Allahu. I stanem, prema kibli se okrenem, prema keabi. I onda dignem ruke i zamislim keabu ispred sebe. Meleka smrti za svoji leđa koji samo što me nije ščapio i odveo na onaj svijet. A sirac upriju, koja je tanja od dlake, a oštrija od sablje, zamislim ispod svoji nogu. I zamišljam kako ću ja proći tim siratom, tim putem. Oštrija od sablje, a tanja od dlake. Kako da prođem? Moraš da ti onda misliti o svom Mercedesu, u svom audiju, u svojoj njivi, u dolarima, o žiroračunima. Kje moraš da misliš, bolam, kako ću ti preistu sirat Ćupriju koje je oštrija od sablje, tanja od dlake, o Azrajlagi ili meleku smrti koji te hoće da ščepa, o džennetu koji je svoje desne strane, moja babu jarane, i koji u kojim žubore te rijeke, svrkuću ptice, narod se veseli, sve divote ljepote koje doživiš, a s lijeve strane, kaže, hatim zamislim, džehennem i džehennemsku vatru i ljude kako vrište u njemu. I kaže, tako klanjam svoj namaz kad ga završim, budem zabrinut da li mi je Allah primio moj namaz. Pogledajte. A kod nas vidio si, ljudi klanjaju i onda mu reflektori samo radi. On vidi ono kako je digoo ruke, a pogleda ono što se raširio tamo. A gledaj ono, gledaj ono ga, gledaj, pidi njega. On govore ništa, on samo gleda. Ja sam imao priliku u svom mjestu uđem na džumu, vjerujte, i zakasnim ono na sunnete nakon je zana, dolazim s puta i ja u džamiju, drugi, treći reka sunnijeta, ljudi klanjaju i vidim ono svoje komšije i znam kada ona je fino, gleda onaj džamijski sad tamo i sjedi na tešehudu, na hiatu, nije završio namaz, on navija valjda mu nije tačan prema džamijskom i on fino ovo, izvadio ovde pa pomalo navija, ja gledam, on klanja, on navija a drugi, ja ulazim on drugom rekaju, on fino se ovako krenuo, totalno se okrenuo i gleda ko ulazi I sad on će prigovore praviti drugom što je ovako stao, što se ovako raširio, što se ovako iskrivio, a ne vidi svoj, svoj namaz, razumijete? To da kažem kako nam je formalizam prodro u čitav naš život. Pa čekaju i badet koji bi trebao da bude naš ponos, koji bi trebao da bude naše odgajalište, koji bi trebao da bude suština onoga što od nas Allah traži. Inna salate tenha anil al Zaista namaz, odvraći odružni, nevaljali negativni i loših dijela. Dakle, to je njegova funkcija, da nas odvoji do onoga što ne valja. I zato kad ulazimo u namaz, mi sve ostavljamo. Zato je poslanik, ali islam, kažu često kad bi htio da klanja ispred ashaba, rekao im je nekome od njih koji je bio iza njega salili salatemu vada'in. Klanjaj namaz kao da ti je posljednji. Šta misliš kad mi tako klanjali namaz? Kao da očekujemo da će sad doći melek smrti uzeti nam život. Da li bi misli o ljudima loše. Da li bi pratili kako drugi klanjaju? I mi budemo klanjači, musalije, mi budemo najbolji špijuni u džamijama. Svi gledamo kako drugi rade. Eno, pogledajte. Hazreti Aisha radi Allahu ta'ala anha prenosi i kaže, prije nego što bi Ezan zaučio Bilal al-Habeši radi Allahu ta'ala anhu, zvanišnji Moezijin poslanikov, alaihi selam, Kaže, poslanik bi, sallallahu alaihi sallam, s nama se šalio, razgovarao sa brojnim ashabima, razgovarao, šalio se kao i drugi ljudi. Međutim, kada bi Bilal spomenuo Allahu Ekbar, kaže, poslanik bi promijenio lice. Po crveni, po zeleni, po blijedimu lice. A kaže, čujemo u njegovim prsima nešto ključa kao što ključa lonac kad se u njemu nešto vrije na vatri. Što? Jeca, njegova prsa jecaju i bojuje se odgovornosti pred Allahom. Treba stati pred Allaha i reći, Elhamdulillahi, Rabbilalemin, hvala tebi gospodaru svih svjetova. Jeli stvarno on, gospodar naši svih svjetova, Ako nam su gospodari neki drugi, ako nam je euro gospodar, žena gospodar, djeca gospodar, stranka gospodar, vlaz gospodar, He, nemoj muljet Razumijete, lako je to kazati. Al-Rahman ir-Rahim, bilosti nam sad, maliki ja umid din, ti koji si vlasnik, vladar i onaj koji će suditi ljudima na danu, Sudnijem? Ne. Koliko nas vjeruje dan sudnji? Hajde. Ko će priznat? Ako vjeruješ da ima dan sudnji i da se ništa skriti ne može, ni jedan atom tvog dobra ni zla, otkud onda možemo varati, lagati, mito uzimati? To muslima ne može koji vjeruje u sudnji dan. Jer zna na sudnjem danu da ima maliki ja umidin, onaj koji vlada sudnjim danom i onaj pred kojim ništa se izmaknuti niti skriti ne može. I ja ke nabuduva, i ja ke nestajin. Samo tebe obožavam. Ne kaže se nabuduke. <laughs> Nego i ja ke Samo tebe. Hmm. A koga mi se obožavamo? Sveti ima prioritet u odnosu na Laha. I serija, i film, i koncert, i sa dolazi ceca, vidio bi koliko ima žena i koliko i djeca. Dolaze kad je u pitanju ceca, dolazi Hanka Paldum, dolazi drugi. A vidiš kad dođe neko da govori o vjeri o dženetu, koliko je manji. Na koncertu možeš imati u zemci deset ljudi, na predavanju možeš imati stotinu ljudi, ako ima stotinu ljudi, ti sretan budi. Razumijete? E to je, sad, a ovam učiš u namazu, i ja ke ne abuduva, i ja ke ne stajine. Koja laž, koja laž. Razumijete? Zato su jedan Kadija Basre, kad bi učio ovaj ajet na Fatihi, na Sabah namazu, bio imam, kad je učio ovi riječi, Maliki je umidin i počeo da uči igjake, nabudovo igjake, nestain. Stavo je, on je svijestio se i umro. Umro, znajući šta će ga sutra čekati. A vidite šta mi radimo, a govorimo da vjerujemo. Zato ja kažem, kod poslanika, ali selam, taj govor je bio, ali je taj govor njegovo djelo pratilo. Kod nas je obrnuto. Mi svi to izricat govoriti o koliko ljudi, pogledajte samo učite na, na Facebook, na društvene mreže, ma nema, svi sipaju fetve, a zato kažem mi bi trebali sad biti najprosperitetnija zemlja na svijetu, najbolja islamska zajednica na svijetu, najpismeni ljudi na svijetu, džego ti šta objaviš odmah ako osice lete, ona i kritikuje, ona i kaže vako bi trebalo, ona je nakon sve pametni, a zemlja na propada, kako ljudi, demreste.